lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră și să cunoaștem mai mult despre noi. Vedeți, în lumea în care noi trăim astăzi, suntem interesați să cunoaștem Universul și poate că mintea noastră ne duce mai departe să pătrundem în lucrurile care poate nici nu le vedem și pe care poate n-am putut să le percepem până acum. Dar prea puțini oameni se interesează de ei înșiși. De multe ori ne uităm la noi și zicem, pentru că ne-am obișnuit cu noi, că suntem în mod obișnuiți o ființă, pe pământul acesta că de multe ori, datorită imaginii de sine, poate că nici nu ne vine să credem că suntem ceva special, că suntem mai mult decât o frunză sau un praf în universul acesta. În această dimineață, continuând Ciclul pe care l-am început duminica trecută, aș vrea să cunoaștem mai mult despre noi înșine. Aș vrea să pătrundem în cunoașterea despre noi și cunoscându-ne pe noi, să putem să pătrundem în cunoașterea planului lui Dumnezeu pentru viața noastră. În sensul acesta... Aș vrea să citesc psalmul 8, care ne scoate din obișnuit și ne face să ne privim așa cum ne privește Dumnezeu. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri!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 Și și-a ridicat privirea în sus. A văzut soarele, a văzut luna, a văzut stelele, a văzut cosmosul și macrocosmosul lui Dumnezeu cât a putut să-l cunoască în vremea aceea. Și atunci s-a uitat la el și a pus întrebarea. Doamne, ce este omul? Cine este fiul omului ca să-l bagi în seamă? Și apoi continuă. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste creația ta. Omul acesta ești tu și eu. Am fost creați de Dumnezeu, cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Am fost încununați cu slavă. Din slava lui Dumnezeu s-a implementat în ființa noastră Slava Lui și noi reflectăm slava Lui Dumnezeu. Suntem atât de minunați înaintea Lui Dumnezeu. Iov pune aceeași întrebare în Iov, capitolul 7, versetul 17 și 18. Ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el?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 ca să iei cunoștință de el, fiul omului, ca să iei seama la el. Și apoi în Evrei, în capitolul 2, versetul 6 și 8, apostolul Pavel reia imaginea creată de psalmul 8 și pune aceeași întrebare, ce este omul? La această întrebare, noi, oamenii, am căutat să dăm răspunsul, și unii au zis că omul este un robot. Tehnicienii au ajuns la concluzia aceasta. Apoi, că omul este o ființă economică, au spus economiștii. Dar viniștii au spus că omul este un animal. Existențialiștii au spus că omul este un pion în univers. Marxiștii au spus că omul este o ființă liberă. Sociologii au spus că omul este o ființă socială. Și răspunsurile date de oameni au continuat să curgă și de multe ori. Aceste definiții sunt mult inferioare față de definiția și răspunsul pe care îl dă Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu. În psalmul 139, versetul 14, David spune Te laud că sunt o făptură atât de minunată! vreau să vedeți diferența. El nu spune că sunt o ființă atât de minunată, că sunt o făptură atât de minunată, că sunt o creație atât de minunată, că sunt rezultatul intervenției directe a lui Dumnezeu la nivelul nostru uman. Omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Omul este comoara ascunsă în țarină pentru care Dumnezeu a dat ce-a avut mai scump pe singurul său fiu. Pentru ca această comoară să fie scoasă din praful lumii acesteia. Să-i se dea strălucirea, să-i se dea slava, să-i se dea cinstea pe care Dumnezeu a implementat-o încă de la creație. Omul este ceva scump înaintea lui Dumnezeu pentru care Dumnezeu a dat cel mai mare preț. Când omul a căzut în păcat, imediat planul de mântuire a lui Dumnezeu a fost pus în acțiune. Pentru că omul este singura ființă în universul acesta și în mod special pe pământul acesta, după care Dumnezeu tânjește și dorește să fie într-o relație directă și apropiată. Și datorită acestui fapt, Dumnezeu a făcut tot ce este posibil, respectând dreptatea și sfințenia Lui, pentru ca omul să fie restaurat și pentru ca omul să fie din nou pus în slavă și cinste. Aș vrea să privim puțin modul în care suntem creați de Dumnezeu și să realizăm că, de fapt, noi suntem interfața între lumea materială și lumea spirituală pe care Dumnezeu a creat-o și omul este această legătură a de binecuvântată înaintea și în prezența lui. Și când ne uităm ce se întâmplă că nu se... Și când ne uităm cu atenție vom realiza că omul este o ființă triunitară trup, suflet și duh. Și că omul la nivelul trupului, constituit din sânge, carne și oase, realizează legătura cu lumea materială prin cele cinci simțuri cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și Dumnezeu vrea ca noi să putem să ne conectăm cu lumea materială din jurul nostru. Apoi, la nivelul sufletului, avem cele trei entități, mintea, rațiunea, emoțiile și voința. Iar la nivelul Duhului este conștiința, comuniunea cu lumea spirituală și intuiția. În această constituență pe care Dumnezeu a implementat-o în ființele noastre, prin Duhul nostru, noi putem lua legătura cu... ...să realizăm astfel, prin trupul nostru, legătura nostru. Legătura cu lumea spirituală. Acum aș vrea să vedem ceva ce se întâmplă în viața noastră. La nivelul Duhului nostru, diavolul caută să atace ființa noastră. La nivelul Duhului nostru, diavolul caută să atace ființa noastră, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, în capitolul 2, versetul 16. Că tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Din lume acolo unde satan încearcă și vrea să atace ființa noastră prin pofta firii, prin pofta ochilor și prin lăudăroșia vieții. Dar pe de altă parte, Dumnezeu vrea restaurarea noastră. Dumnezeu vrea să ne scoată din starea, din întunecime din starea de împietrire a inimii noastre și vrea ca prin lumina Lui noi să fim luminați de El. Astfel Dumnezeu acționează prin cuvântul Său, prin Duhul Sfânt și prin lucrarea Lui Iisus Hristos în viața noastră.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 trebuie să realizăm este că peste intențiile lui Satan, care acționează în viața noastră prin pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, Dumnezeu intervine prin cuvântul său, prin Duhul Sfânt și prin lucrarea lui Iisus Hristos, care a spus, Înainte de înălțarea la cer, voi fi cu voi în fiecare zi. Această lucrare a lui Dumnezeu este îndreptată spre Duhul nostru și ceea ce vrea Dumnezeu este ca în locul întunecos să aprindă lumina. Și astfel mintea noastră să fie luminată și noi să percepem cine suntem și cine este El, Dumnezeu, creatorul nostru? Și înțelegând lucrul acesta, să acționăm ca atare. Haideți să lăsăm ca lumina lui Dumnezeu să pătrundă în viața noastră, pentru ca noi să ne vedem cu adevărat cine suntem. Și mai ales să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În momentul în care lumina lui Dumnezeu pătrunde și insistă asupra vieții noastre. Nu este o risipă de lumină. Petru spune că această lumină strălucește în locul întunecos, în zona întunecoasă a vieții noastre până se va crăpa de ziua. Și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. De fapt, al doilea lucru pe care aș vrea să-l înțelegem este această restaurare a ființei umane. Și restaurarea ființei umane pornește din momentul acesta, din momentul iluminării. În Evrei, în capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu ne spune... Cei ce au fost luminați, aceasta este ca o treaptă, prima treaptă este luminarea. Cei ce au gustat din darul ceresc, a doua treaptă, cei ce s-au făcut părtași Duhului Sfânt, a treia treaptă, cei ce au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și continuă și spune Apostolul Pavel, și puterile viacului viitor sunt nivelele prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Primul nivel este iluminarea. Dumnezeu vrea să ne lumineze. Dumnezeu vrea ca noi să ieșim din starea de incertitudine, de întuneric, și să lăsăm ca lumina Lui să pătrundă în viața noastră și noi să vedem realitatea în care suntem. Astfel, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să lăsăm ca acest cuvânt care este lumina pentru noi să pătrundă la nivelul minții noastre. Efeseni 1 capitolul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului și ați crezut în el, rezultatul iluminării este credința. Credința care spune apostolul Pavel vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. În momentul în care noi am primit lumina lui Dumnezeu și credința este declanșată, credința este antena prin care noi îl putem recepționa pe Dumnezeu. În ființa noastră s-a ridicat această antenă, credința, și noi putem să luăm legătura cu Dumnezeu. Și aceasta... Așa cum spune Apostolul Pavel, vine în viața noastră prin cuvântul lui Dumnezeu. Roman capitolul 10, versetul 10. Căci prin credința în inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Vedeți, este un proces care are loc în viața noastră. Și procesul acesta... Începe cu această fază, iluminarea. Și în momentul în care lumina lui Dumnezeu este aprinsă, noi ne vedem pe noi înșine și îl vedem pe Dumnezeu. Credința ne leagă, stabilește legătura cu Dumnezeu și apoi urmează celelalte procese în viața noastră. Și următoarea fază este pocăința. Când tu te vezi pe tine însuți, îți dai seama că ești păcătos. Primul lucru, după iluminare, este faptul acesta că ne dăm seama că suntem păcătoși. Că nu am ascultat delegitățile lui Dumnezeu. Că au fost momente în viața noastră când ne-am răzvrătit înaintea lui Dumnezeu. Și pocăința este momentul acesta, faza aceasta în care noi ne vedem pe noi așa cum suntem. Ne dăm seama că suntem păcătoși, ne pare rău de păcatele noastre, le mărturisim înaintea lui Dumnezeu, cerem iertarea lui Dumnezeu și putere de a nu mai păcătui. E o decizie a noastră prin care noi venim înaintea lui Dumnezeu și îi spunem, Doamne, nu mai vreau să păcătuiesc. Și în momentul în care noi facem acest lucru, iertarea lui Dumnezeu se coboară peste noi. Și noi primim pace în locul vinovăției, în locul stresului, în locul problemelor cu care ne confruntăm. Noi primim siguranță, pace și bucuria mântuirii, inundă ființa noastră. Următoarea fază este nașterea din nou. În momentul în care tu te-ai pocăit și credința stabilește legătura între tine și Dumnezeu, tu primești cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt. În ființele noastre se întâmplă un fenomen extraordinar. Natura noastră veche este dezbrăcată de puterea ei și natura noastră nouă se îmbracă cu putere. Așa cum spune Ioan, și îmi place atât de mult, Mențiunea pe care El o face și spune, a venit la ai săi, Isus, pentru că El este plata pentru mântuirea noastră. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în urma iluminării, în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu născuți nu din carne, nici din sânge, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Doamne, luminează-ne să înțelegem ce înseamnă aceasta, pentru că sunt niște cuvinte cu o încărcătură extraordinară. Să ai dreptul legal să te numești copil al lui Dumnezeu. Nu numai să fii o făptură făcută cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, dar să te numești copil lui Dumnezeu, să ai harul acesta, să fii în familia lui Dumnezeu. Nașterea din nou, care așa cum Iisus îi explica lui Nicodim, este un proces al lucrării cuvântului și Duhului Sfânt în viața noastră. Este un proces prin care natura noastră firească este înghițită de natura dumnezeiască. În momentul acesta, în viața noastră, se întâmplă schimbări majore. Pentru că, așa cum prezentam Duhul și sufletul care sunt chiriași în trupul nostru, Dumnezeu începe lucrarea la nivelul Duhului și de acolo acționează la nivelul sufletului. Mintea noastră în urma procesului nașterii din nou este luminată. Astfel, sistemul de valori din viața noastră se schimbă. Modul în care noi percepem lumea și realitatea din jurul nostru capătă valențe diferite față de starea în care am fost înainte. Emoțiile noastre sunt eliberate. Noi putem să experimentăm Bucuria adevărată, pacea care întrece orice pricepere, cum spune Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 4. Emoțiile noastre sunt descătușate și din nesimțire ajungem la o sensibilitate înaintea lui Dumnezeu, o sensibilitate care te face să realizezi ce se întâmplă în jurul tău. Eu uiți la iarbă și o calci cu strângere de inimă, pentru că știi că acolo mâna lui Dumnezeu a lucrat. A făcut să sfredelească pământul și să iasă afară. Minunile lui Dumnezeu le vezi cu claritate, nu numai în natură, dar în jurul tău. Ochii cu care îi privești pe oameni, E schimbă dioptriile, poți să realizezi, să vezi realitatea din jurul tău, într-o perspectivă macro, într-o perspectivă dumnezeiască. depășești nivelul firesc, natural, în care alți oameni privesc acest lucru. Următoarea fază, după nașterea din nou, este sfințirea. Sfințirea este asemănarea cu Dumnezeu. Dacă prin credință noi devenim copii al lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu declanșează în viața noastră ca aceasta să devină realitate și noi nu numai să fim pe numele lui Dumnezeu, nu numai să ne numim copii ai lui Dumnezeu, dar să semănăm cu Dumnezeu. Și sfințirea înseamnă punerea deoparte pentru Dumnezeu și asemănarea cu Dumnezeu. Toate acestea sunt procese în viața noastră. Pocăința, Nașterea din nou, sfințirea, sunt procese pe care noi, în funcție de poziția pe care o avem față de Dumnezeu, le putem trăi într-o intensitate mai mare sau într-o intensitate mai redusă. Într-o împrejurare, apostolul Pavel se adresează oamenilor care îl ascultau de o bucată de vreme și le spune parcă supărat, de atâta vreme v-am învățat, v-am predicat, v-am spus și tot cu lapte vă hrăniți. Nu pot să vă dau mâncări mai tare, ați rămas la nivelul acesta și stagnați la nivelul de copii.” Aș vrea să creșteți, să fiți maturi, să pot să vă spun, să pot să vorbesc cu voi despre lucruri care cer o maturitate în înțelegere. Al treilea lucru foarte important pe care noi trebuie să-l cunoaștem este că această lucrare a lui Dumnezeu în viața noastră depinde de noi, nu de Dumnezeu. Un zic... O, oh, păi da, eu nu ca și celălalt. Pe celălalt Dumnezeu l-a binecuvântat cu mai multă credință, l-a binecuvântat cu mai multe binecuvântări. Nu-i adevărat, frații mei. Dumnezeu ne binecuvântează cu aceeași măsură pe fiecare din noi. Puterea și harul lui Dumnezeu se revarsă peste fiecare din noi în aceeași măsură. Că suntem mai aproape de imaginea lui Dumnezeu, că natura divină este la un nivel mai superior în viața mea decât în viața altuia, depinde de seriozitatea, depinde de disciplina din viața mea, depinde de devotamentul și de modul de ascultare față de Dumnezeu. Și în funcție de această poziție, noi putem să experimentăm mai mult sau mai puțin lucrarea mântuirii în viața noastră. Și am folosit o expresie și un exemplu în ceea ce privește soarele și luna. Este expresia cea mai concludentă. Și dacă ne uităm la soare și la lună, la modul în care luna reflectă lumina soarelui, vom observa că această reflexie depinde de poziția lunii față de soare. Și dacă poziția este corespunzătoare, sunt momente în care partea luminoasă a lunii crește. Cu cât luna este într-o poziție corespunzătoare, cu atât lumina reflectată de la soare este mai mare sau mai mică. Dar în momentul în care are o poziție corespunzătoare, noi zicem, este lună plină. Reflectă în totalitate lumina soarelui. Doamne, făne și pe noi, pune-ne într-o poziție în care vom putea reflecta în totalitate imaginea ta în lumea în care trăim astăzi. Și aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi, ca noi să ne punem în acord cu Dumnezeu și să reflectăm această imagine a lui Dumnezeu prin trăirile noastre. Apostolul Pavel, în Efeseni în capitolul 4, ne spune cum să ne acordăm poziția noastră față de Dumnezeu pentru a putea reflecta imaginea lui Dumnezeu în viața noastră. Și îmi place atât de mult modul în care Apostolul Pavel vorbește și ne dă câteva sfaturi foarte practice. Începând cu versetul 22, în capitolul 4, Efeseni, apostolul Pavel spune în felul următor, să vă dezbrecați de omul cel vechi care se strigă după poftele înșelătoare. Vă spuneam, Modul prin care diavolul ne atacă este pofta firii, pofta ochilor și a vieții. Să vă dezbrăcați, dar, de omul cel vechi, de omul firesc, care se strică după poftele înșărătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați cu omul cel nou, natura divină, făcut, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu De o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul Și apoi merge în mod practic și spune cum să facem lucrul acesta Cum să ne dezbrăcăm de natura noastră veche, firească Și cum să ne îmbrăcăm în natura Dumnezească în omul nou Lăsați-vă de minciună Fiecare din voi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 ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie să dea har celor cel arul aud. Să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, bârfa, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru Din potrivă Fiți buni unii cu alții Miloși, iertați-vă unul pe altul Cum v-a iertat Hristos Așa iertați-vă și voi Și dacă citim în continuare Apostolul Pavel Ne spune atitudini Practice pe care Noi trebuie să ni le asumăm Cu care noi Trebuie să ne îmbrăcăm Prin disciplină prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, ca viața noastră să reflecte cât mai mult imaginea lui Dumnezeu în lumea în care noi trăim astăzi. Haideți să ne punem în acord cu Dumnezeu, haideți să ne fixăm o poziție în așa fel încât să reflectăm imaginea lui Dumnezeu în viețile noastre. Și vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a creat o ființă autonomă, că noi... Putem să permitem diavolului să lucreze în viața noastră sau lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră? Putem să permitem ca pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții să acționeze la nivelul sufletului nostru și sufletul nostru să devină tensionat pentru că Duhul nostru vrea cu Dumnezeu dar sufletul nostru pentru că lăsăm cale liberă celui rău prin poftă și a vieții să acționeze în viața noastră creează o tensiune internă sau îl lași pe Dumnezeu prin cuvântul lui care este o lumină pe cărarea vieții noastre, prin Duhul Sfânt, care este călăuzitorul, care ne înștiințează, care ne spune și ne aduce aminte de cuvintele lui Isus Hristos. Sau lăsăm ca Isus Hristos care s-a angajat, că va fi cu noi în fiecare zi, să ne țină de mână, să nu cădem. Să fie alături de noi și să ne dea putere în deciziile bune pe care le luăm, să mergem înainte. Depinde de noi. Noi decidem lucrul acesta. Și cuvântul Domnului ne spune în Romanii, în capitolul 9, un lucru foarte important pe care în această dimineață aș vrea să-l practicăm în prezența lui Dumnezeu. El spune așa, Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta, mântuirea lui Dumnezeu va cădea peste viața ta. Iisus Hristos poate să fie un colaborator al nostru. Adică, îl chemăm când avem nevoie de el. Ce se întâmplă cu colaboratorii, cu partenerii. Când avem nevoie de ei, le dăm un telefon și spunem Doamne, vino și păzește-mi copilul. Nu sunt stare să mă duc cu el. Te rog, Doamne, trimite îngerii tăi să fie cu el la școală în timp ce se deplasează, în timp ce merge cu mașina. Doamne, fii cu el. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu? Ne facem treburile noastre când ne simțim că suntem bolnavi, dăm iar un telefon prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Doamne. Mă doare, am niște junghiuri tare stranii. Medicul mi-a spus că este ceva serios. Am nevoie de tine. Vino, Doamne, în viața mea. Pune-ți mâna ta peste trupul meu și adu vindecare, pentru că tu ai spus că vei mântui și trupul meu. Și una din fazele mântuirii trupului este vindecarea de boli. Și așa îl chemăm pe Dumnezeu în această relație de colaborare. Când avem nevoie. Și Domnul se uită la atitudinea noastră și zice, a, când ai nevoie, mă chem în viața ta. N-ai vrea cumva să stabilim un contract definitiv? N-ai vrea cumva, pentru că inima mea, de aceea am făcut planul mântuirii, este să fiu într-o relație continuă cu tine. Să am e continuă cu tine, nu numai când ai tu nevoie. Și aș vrea să înțelegi, există un moment pe care noi îl decidem, pe care noi avem libertatea să-l fructificăm. Un moment în care tu vii cu toată seriozitatea și sinceritatea înaintea lui Dumnezeu și spui lui Dumnezeu, te adresezi lui Isus Hristos, Doamne, nu mai vreau să fii doar un colaborator și doar un partener, nici măcar un prieten, ce aș vrea, Doamne, să fii domnul vieții mele. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Isus, ca domn, Frații mei, stimați creștini, aici este un secret extraordinar care poate să dea în viața noastră niște rezultate extraordinare. Nu numai să te predai lui Dumnezeu, nu numai să recunoști că ești un păcătos, nu numai să vii înaintea lui Dumnezeu și să ceri atunci când ai nevoie de El ca El să intervină în viața ta, dar să-L instalezi pe Isus Hristos ca Domn al vieții tale și să declari lucrul acesta cu gura ta înaintea cerului și înaintea pământului. Forțele întunericului, cad în momentul în care tu verbalizezi cu gura ta și îl înviți pe Iisus Hristos ca Domn în viața ta. Iadul se cutremură, pentru că acolo unde se stabilește domnia lui Iisus Hristos, satan n-are nicio putere. Orice putere și drept care l-a avut asupra vieții tale. Cade, legăturile nedumnezeiesc sunt rupte, transferul generațional este întrerupt la tine și de la tine încolo. Generațiile care vin beneficiază de binecuvântarea momentului și a actului în care tu ai declarat înaintea lui Dumnezeu și l-ai chemat Domn în viața ta. Vrei tu să folosești momentul acesta în această dimineață? Înainte de a intra în sărbători, înainte de a te întâlni cu prietenii tăi, cu vecinii, cu rudele tale, tu să ai certitudinea aceasta că l-ai instalat pe Iisus Hristos ca Domn în viața ta. Aș vrea să îți strângi puterile, aș vrea să privești cu toată seriozitatea momentul acesta Că, pentru că este un moment deosebit al vieții tale, în care poate ai mai declarat lucrul acesta. Dar astăzi, în deplină cunoștință de cauză, astăzi înțeleg, înțelegând cine ești tu, având un răspuns la întrebarea cine este omul și cunoscând planul lui Dumnezeu să poți să vii înaintea lui Dumnezeu, și să rostește aceste cuvinte cu toată responsabilitatea. Cerul și pământul vor înregistra aceste cuvinte ale tale. Ele nu se vor pierde în Universul acesta, ci ele vor fi înregistrate înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 9, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca drum în viața ta și dacă crezi în inima ta, ai nevoie de credință, vei fi mântuit, vei fi restaurat. Nu numai la nivelul Duhului tău, ci la nivelul sufletului tău. Traumele, spasmele pe care le trăiești la nivelul minții tale, a emoțiilor tale și a voinței tale vor fi eliminate. Pentru că puterea lui Dumnezeu intră în acțiune și Dumnezeu lucrează cu puterea Lui. Putem să proiectăm această rugăciune? Există posibilitatea să o proiectăm? Va fi proiectată această rugăciune și aș vrea să te pregătești, să o rostești înaintea lui Dumnezeu. O vom face cu toții în cor. La început ne vom fixa ritmul și apoi vom merge în ritmul acesta declarând înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Pentru că facem această rugăciune înaintea Domnului și această declarație, este declarația pe care tu o faci înaintea Domnului și eu alături de tine. Și dacă crezi în această declarație, minuni, transformări pe care poate nu le-ai simțit până acum, vor avea loc la nivelul Duhului tău, la nivelul sufletului tău și la nivelul trupului tău. Aș vrea să ne pregătim să începem această declarație înaintea Lui Dumnezeu. Doamne Isuse. vin înaintea Ta și recunosc că sunt păcătos. Recunosc că nu am ascultat de Tine și de Cuvântul Tău. N-am ascultat de îndemnurile Duhului Sfânt. Decid astăzi să iert pe toți cei care mi-au greșit. Îi eliberez în puterea iertării tale. Că-și vrea acum să pomenești cu numele aceste persoane în gândul tău, înaintea Domnului, îți las momentul acesta să pomenești aceste persoane pe care tu decizi să le ierți în această dimineață. Pentru că numai iertându-le vei putea beneficia de iertarea lui Dumnezeu. Continuăm declarația. Cer iertarea ta! Și eliberarea de orice consecințe ale păcatelor mele. Renunț la orice drept pe care l-am dat lui Satan. De a acționa în viața mea. Și cer eliberarea ta de orice lucrări ale lui Satan în viața mea. Renunți la orice legătură nedumnezească din viața mea și cer ca aceste legături să fie rupte prin puterea sângelui lui Iisus. Orice blestem rostit peste mine cer să-și piardă puterea și să fie luat de peste mine, orice dependență nedumnezeiască, o aduc înaintea ta și cer eliberarea ta. Orice în ale lui Satan în viața mea, cer să fie surpate în numele lui Iisus. Prin decizie personală, mă predau ție, mă pocăiesc de păcatele mele, vreau să ascult de tine, să împlinesc cuvântul tău în viața mea. Te invit în viața mea ca întuitor și domn al vieții mele. Fi domnul trupului meu, a sufletului meu și al Duhului meu. Fi domnul relațiilor mele. Fi domnul familiei mele, a banilor mei și a muncii mele. Fi domnul timpului meu. Fi domnul sexualității mele. Fi domnul posesiunilor mele. Eu și viața mea, tot ce am și tot ce sunt, le predau ție. Domnește în viața mea. Supun voia mea, voii tale. Facă-se voia ta în viața mea, în numele Lui Isus Hristos. Amin. Hai să-i dăm toată lauda, toată cinstea și toată gloria Lui Isus Hristos. Haleluia! Aleluia. Haleluia! Haleluia!